Capitolul 1. Liniștea și tăcerea Atunci când pierzi contactul cu liniștea untrică, pierzi contactul cu tine însuți. Când pierzi contactul cu tine însuți, te pierzi în lume. Sensul cel mai lăuntric al ființei și al personalității tale este inseparabil de liniște. Este eu suntul mai adânc decât numele și forma. Liniștea este natura ta esențială. Ce este liniștea? spațiul sau conștiința interioară în care cuvintele de pe această pagină sunt percepute și devin gânduri. Fără această conștiință nu ar mai exista nici percepție, nici gânduri, nici lumea. Tu ești acea conștiință deghizată în forma unei persoane. Echivalentul zgomotului exterior este zgomotul interior al gândurilor. Echivalentul tăcerii exterioare este liniștea interioară. Ori de câte ori simți tăcerea în jurul tău, Ascultă-o. Înseamnă pur și simplu să o remarci. acorde atenție. Ascultarea tăcerii trezește dimensiunea liniștii în sine ta, deoarece numai prin intermediul liniștii poți fi conștient de tăcere. Observă că în momentul în care remarci tăcerea din jurul tău, nu gândești. Ești conștient, dar nu gândești. Atunci când ești conștient de tăcere, urmează imediat starea aceea de alertă interioară calmă. Exiști în prezent. Ai scăpat de miile de ani de condiționare umană colectivă. Uită-te la un copac, la o floare, la o plantă. Lasă-ți conștiința să se odihnească privindu-le. Cât de liniștite sunt, cât de adânc înrădăcinate în existență. Dă-i voie naturii să te învețe ce este liniștea. Când te uiți la un copac și îi percepi liniștea, devii și tu liniștit. Stabilești un raport cât se poate de profund, te simți una cu orice lucru pe care îl percepi în și prin liniște. Sentimentul că ești una cu tot ce există pe lume înseamnă iubirea adevărată. Tăcerea este utilă, dar nu ai nevoie de ea pentru a descoperi liniștea. Chiar și atunci când e zgomot, poți să fii conștient de liniștea din spatele zgomotului, de spațiul în care se produce zgomotul. Acela este spațiul lăuntric al stării de conștiință pură, conștiința în sine. Poți deveni conștient de conștiință ca fiind fundalul în care se nasc toate percepțiile senzoriale și toate gândurile tale. Să devii conștient de conștiință înseamnă apariția liniștilor lăuntrice. Orice zgomot deranjant poate fi la fel de util ca tăcerea. Cum? Renunță la a rezista interior zgomotului. Lasă-l să fie așa cum este. Această acceptare te va purta pe ținutul păcii untrice care este liniștea. Ori de câte ori accepti un moment așa cum este el, indiferent sub ce formă se prezintă, ești liniștit, ești împăcat. Acorda atenție clipelor de răgaz, pauza dintre două gânduri, pauza scurtă și tăcută dintre cuvintele unei conversații, dintre notele unui pian sau ale unui flaut, sau pauza dintre inspirație și expirație. Atunci când acorzi atenție acestor pauze, conștientizarea a ceva devine pur și simplu conștientizare. Dimensiunea fără forma a conștiinței pure este la suprafață și înlocuiește identificarea cu forma. Inteligența adevărată funcționează fără zgomot. Liniștea este locul în care se găsesc creativitatea și soluțiile problemelor. Să fie liniștea doar absența zgomotului și a conținutului? Nu, este inteligența însăși, conștiința subterană din care se nasc toate formele. Și cum ar putea fi separat acest lucru de tine? Forma care crezi că ești tu s-a născut din această dimensiune și este susținută de ea. Este esența a tuturor galaxiilor și a firelor de iarbă, a tuturor florilor, pomilor, păsărilor și a tuturor celorlalte forme. Liniștea este singurul lucru din această lume care nu are formă, însă, pe de altă parte, nu este cu adevărat un lucru și nu face parte din lume. Când privești un pom sau o ființă umană aflată în liniște, cine privește? Ceva mai adânc decât persoana, conștiința se uită la creația sa. În Biblie se spune că Dumnezeu a creat lumea și a văzut că era bună. Același lucru îl vezi și tu când privești din liniște, fără gânduri. Ai nevoie de mai multe cunoștințe? Mai multe informații, analize intelectuale sau calculatoare mai performante vor salva oare lumea? Nu cumva de înțelepciune are cea mai mare nevoie lumea din ziua de azi? Dar ce este înțelepciunea și unde poate fi găsită? Înțelepciunea vine odată cu abilitatea de a fi liniștit. Nu trebuie să faci nimic, doar stai și ascultă. Dacă ești liniștit, privești și asculți, vei găsi inteligența non-conceptuală. Lasă liniștea să-ți conducă faptele și cuvintele.